Falënderim oti takoheni vetëm Allahu subhanahu wa taala Allahu na falenderojm për i ti falendim kërkojmë ndersa salavate dhe selamut të gjitha të tubora tek njeriu më i zgjedhur Muhammed Mustafa ayyhi salatu wassalam bashkëti besdik me faminën e ti të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mirën ditën e botës durim gazëm për të gjithë që i kanë ndjekur për të gjithë që janë të vështirë në diskot i e Dhe të shkofit veni djelë gjerat e zotis, e të ndonjë në të zotës përkaj në vëlletarë. Të është të ka qenë e rrubë dhe së të të flasën për aktualitetin dhe ajo e cila për në arrethën neve prej gjerat të cila e në kaplu disa prej vendet të shumë ta. Mirë po neve dhe të të vazhdojme dhe në zotës gjerat të temën se neve e kemi filluar dhe se se përket sarje cila po në qarkullon në shumë prej vendet dhe të ka filluar në vendin tonë. Këtër e neve nuk në ngellet pos që talusim Allahu u Gjellaluhu -Gjell që Allahu talargan që dësë mundje pre neve në mund të sëpërvon me diçka e cila s'kemi mundësi me bardhë por si do të qoftë neve ashtë e vërtejt kjo e cila thuët apo është kurth që të dyja në Kur'an figurojnë si bela pra edhe nësë është edhe shuar pre janës Allahu u Gjellaluhu -Gjell e që neve nuk kemi mundësi gjithmon me bardhë në këtë kuptim kjo është bela pre Allahu u Gjellaluhu Po nësë është kurtë që e ka bo dora njerit, atër kjo është bella, të sinë e ka bo dora njerit, të sinë i ka thonë leja Allahu të bare ke vëtjala. Andaj Allahu u gjellu ala, shpesherë kemi përmenjën se bella të i qonë laraman. Andaj azapin e firavunit që e, ka, që e ka bo firavunit popullit të bivet e israelit, Allahve ka qëtë bella, është sprovë. Andoj, në cilën do qofë, nga se i shojmë disa për e njërzëve, kanë tendensë të shpjegimit të, të diçkajet cilës e kuptonë askush, dhe kjo është prejgjërave të kota, por adën e se është konspiracion është zhbela që ti t'kap konspiracione dhe ti e i, i pafuqishëm me, me ndryshu t'ishtë kanë nga gjendja. Adën nuk në atakon me dhe posë që t'marim uh, me kuides gjdo shpjegim dhe në kurorën e kësajna, Talusim Allahun te barekehu te ala që mos na provoj masnjë bela. Ne do vazhdoj të vazhdojmë lehen e Zotit Gjëlaluhu në emrin dhe sicit Allahu te barekehu te ala. Sot i kemi dy emra, në fakt është një emër, me është dy emra me një më ano, do t'i mormi dy për një herë për shkak se janë të një kapitulli. Dha është emri Allahu Gjëlaluhu El-Mutakabbir. Në surën Al-Hashr, vazhdon Allahu Gjëlaluhu me përmend: Emra të parmen, të ti, pas emrit El-Jabbar Thetë Allahu ujellu ala El Mutekebbiru El Mutekebbiru Në këtë mana Në këtë do më tha një kare dhe emri Allahu ujellu ala El Kebir El Kebir Edhe El Mutekebbir Janë dy emrët Allahu të barë kjo e tana Të silën rëth një Dhe njët një botë kuptimi El Mutekebbir Karë njëherë në Kur'an Karë në surën El Hashër Dërsa emri Allahu ujellu ala El Kebir Karë Në disa prej ajetëve Dikur në 6 ajetëve ka arë Emri Allahu Gjelluala El Kebir Emri Allahut El Mute Kebir është njëndër emrat Të cilat Allahu Gjelluala i ka zxed Që të përmendët Në ibadetin më të madh A da ne themin në Filimin e namazit Allahu Ekber Qaj i ben Allahu Ekber Pro krej që këna me morën kët E mër i bjen Të kebiri Allahu Ekber Ekber krejt me anat E emrit mu të kebir Edhe emrit Allahu që el kebir Ti e thunë në gjdo namaz Kur të ishtë namaz Pra kur të ishtë Allahu ekber Allahu është mëj madhi Ke thamë që Allahu është mu të kebir Edhe është el kebir Dhe skamë bikë të kebir Pra e është ekber Pra mëj larti në Në atë që aqquem në kibër Jo në kuptimi dhe së ne dhe në shkër me indja Që në shpigojnë Që ka të po thamë dhe zër mu të kebir Kanë thënë djetarët, është nga rranja e fjallës kebura me dhëmë, kebura, që i bje adhume, është i madhë. Ditë gjësën qëka është e madhë, në qenjën e vetë, i thëjnë kebir. Mirë po, ku është dalimit animes, mu të kebir, eh, emri që ka lojë el-Gjëbar, emri el-Muheimin, emri allot el-Aziz e zëtë, në kët bosh të sillën, andaj i tha Ibn Qayimi se emrat El Aziz, El Malik, El Muheymin, El Jabbar, El Mutakabbir janë një një burim, por ka dallime të të imta mes vetit. Ku është dallimi mes këtij emri dhe emrave që kaluam? Emrat që kaluan të ndëruam Zot, kanë bën shumi të çaproiturë, edhe me çënjen, por kanë shpash të bojnë me, kanë, kanë shpash të bojnë me veprat e Allahut te barekehu teala. Dorso Allahu El Mutakabbir O shënia e tij e madhe. S'ka më të madh se Allahu te bareke ve te Alla. Nuk ka më të madh se Allahu, gja. ndaj kur në Xhabiadi theve se Allahu xhelaware ka përshkruajtur vetveten me kibrio. Kibrio do të modon ma me malështi me madhështi e cila nuk ka mundësi kurrgjësh me, me e përfituesi që ta shoh me tek tek dobit. Ka vënë dietart në aspektin gjuhësor, thot Ibn Seyyida al-kibaru naqidu ssighar. Kibar Pra, nga kjo rënaj e cila është marë elmut e kebir është komplete kundërta e vogëlsis Pra rap, fjallën e cila përbanat prej kefit, bez edhe ras E cila bjen kebura, pasaj kanë zirë kebir, elmut e kebir Ketë kjo qka të më thonë e kundërta e gjithë të senit vogël Pra shka ka, di shka ka e vogla Ketë e kundërta është elkebir është e, e kundërta e kësajna Andaj kanë pruhe shumë shembëj për, për, për këtë mesele Ka arë në surën Jusuf A i të trotë e një Kënë aspektin gjuhësor Pasaj do të dalë me të emri Allahu u gjilëva Që ka do më thanë Elmut e kebir Kër ka galu Jusufi a.s. Pra natinve grave Kër e ka bo ajo hazër Gruja e princit Që të ja u presenton Jusufi Në dhe grave E kanë qërtu Pse ti po ban Po merë hovë Masë Jusufi a.s. Thetë Allahu u gjilëva Fe lemma raajne që kështë ka është preja, felem mara ejnëhu, e këber nëhu, kër ato grat e panë Jusufin, e di një rast i kur, i kanë prej durët, qëka do të lau para se mi prej durët, e këber nëhu, e këber nëhu, qëka do të në thanë, e zmadhuan ha, në duke të të tërën, pro kër e kanë pa, kanë thonë sa i madhë, në kuptimin e bukuris, ja uka zonë zemra, pro atë shumë, Kalon gjurën Pamja Jusufit a.s. Të gratë e ed, gjithët të asaj kohë Sa që të të Allahu u gjitë lëvara Kur e panë atë Ha ekber në hu E panë shumë kibir Në kuptimin e bukurijës Ka gjithashtu kibirija të, të të Allahu u gjitë lëvara në surën njënus Va tekune Va tekune lëkumal kibirija u fil ardh Faraoni ju ka thanë Musës uh, edhe Harunit Alehim as salatu e selam I ka akuzu se ju doni më kon Me pas kibër Në tokë Ju doni me pas madhështi Madhështi në tokë Ka arë në surën thash el hasher Ka arë në surën e raht Ajeti nantë Alimul gajbi Alimul gajbi Alimul gajbi Alimul gajbi Njohës i gajbit dhe i dukshmës el-kebir shumë i madh. Ka gjithashtu në surën el-Hax ajeti 62, wa anna Allaha huwal aliyul kebir. Vërtet Allahu është el-Ali, i larë dashomite emri Allahu el-Ali el-Kebir, i cili është shumë i madh, i cili është shumë i madh. Çka do të më thon për Allahun el-Kebir edhe mutekabbir? Thotë qatada Ka, ka të edhe ka shimri djetarëve të herësëm të muslimalëve Ka thonë El mutekebir Ej, tekeb bara ankullishër Shiko Shiko se si, si ata gjdo emër e kan lidhë në një bosht Të emërave të Allahu të bare kjo e te ale Thotë ka të edhe Mutekebir është ai cili Ka tregu se është mëjë madhë sa më boshar Pra Allahu në një prekuptimi me të mutekebir Që do më dhonë Ka të regu Allahu në kryimin e ti Dhe në shëriatin e ti Dhe në veprat e ti Së është më i malë se me boshar Nuk banë sharë Allahu gjellohala Pse nuk banë sharë? Se s'ka nevoj I malë nuk banë sharë se nuk ka nevoj A da i shikur që dhamë të imri El Melik, El Aziz, El Muhaymin Pas që lartësia e ti nuk prej këtë Ska nevoj a i dikujna i bosharë Nga se shërë i pse bëhë dhe zërë Nga ngushtimi i I nevojës, kërë në gushton ti një nevojë Pasta i mundosh me bosharë Për me e shmangat atë të keqe Pasta i kanarë disa për e shpjegime të ulemahë Thot imam kurtubiju El mutekebbir El ledhi tekebbara birububijetihi Felashej e Mithluhu Thot imam kurtubiju Mutekebbir për Allah unë dhe më than I cili është lartësu është i madh Me të qenurit zot Me rububijen e ti Ro, është i madhë me të qenurit Zot. Ro, rapë, thamë është kujdestarë, o rububije dhe më tonë kujdesi ndaj krejësave. Ta një emril më të kebir, në e përmendëm të reguat kush nuk e ka harrua, gjdo emër ka lidhje me tjetërin. Ro, nuk këndë një emër i Zotit, vetëm se ka lidhje me një emër tjetër. Ta një emril më të kebir, si bje, a i cili është i madhë në rububije në ti, kebir në rububije n As një sen nuk i njësën ati As një sen nuk i njësën ati Subhanahu Veteala Pas e ka thonë El mutakebbir an kullisu është mëj madh se me bot keqe është Allah mëj madh se sa me bot njët keqe Dhe Allah u gjillu ala është ajë cili ngritët Nga gjërat të cilat janë të liga Nuk ka në cilësitë Allah u të liga Ndaj kjo e plotëson Emë në Allah u të barekja veteala El mutakebbir mutakabbir thot ibn al-jariri emri mutakabbir edhe emri kebir sillën rreth një rreth një kuptimi ka thon el kebir el adhim alladhi kullu shay'in duna wala shay'a a'zama min çka do më ndania kebir gati është e njëjta ka thon el kebir el adhim imath arabot çdo send çka ka qenjen e madhe i thojnë kebir që ka e ka qenjën e madhe i thojnë kebir ka thonë el kebir a i cili është a që i madhe gjdo sen është në mta gjdo sen është nën Allahum subhanahu wa teala wa la sheje aqdha me min s'ka di që ka matë madhe se Allahu te bareke wa teala ka thonë imam el khattabi Në imë në Allahu el-kebir, ka thonë, El-Mosufu Bil-Gjelali, Wa Kiberi She'ni, Fesaku Redu në Gjelali, Kullu Kebirin. Ka thonë, El-Khebir, El-Khattabi, njërë për detarët mëjtë të muslimanëve, Ka thonë, El-Khebir është a i cili, Cilë soët me gjdo sendë, Që është e lartë. Gjdo si cilë që e ka e ka të madhe. Gjdo si cilë që e ka e ka të lartë. Dhe a i cili, Gjdo sendë para lartë Kjo është imre Allahu Gjellal, El Kebir Në dojë pëngamberi sallallahu aleyhi sallem Për të parafru Emrat e Allahu Gjellal, El Kebir, El Mute Kebir, El Mute Ali Që ka thënë, këtë të qijët që e shifë në ju Shtatë, në një, një palë, shohëm, një edhe gjash, gjash palë tjera Nuk i shohëm, kjo pjes Pasta i vjen ujë Pasta i vjen sidratul mund tëhe Pasta i vjen arë që Allahu Gjellal Kretë këto kër një ka përshkujt Për një m Shkretiris. Pro, gjithë monë është, ajo më lartë, krasaj më poshtë, si kur kjo e poshtë me ashtë një halkë e gjithë me shkretirë. Si kur një halkë e vogët e gjithë me shkretirë. Dhe këta mundi me pa, djetë, që ka thonë Sheikhu samë dhe mjetë, djenë që botrat janë të rumbullak ta, galaktikët janë të rumbullak ta, dhe gjithë dë njëra krasë, qëtërës më lartë, kjo qëtërë do këtë si një halkë e vogët, për para me ndojë Allah unë t Andaj, Elkebir dhe Elkattabi është që gjdo sen kër e krasonim Allahun është shumë e vogël është shumë e vogël Andaj, kuptimet e emrit Allahun Elkebir si dhe në rrët 4 Do me thonje E para për i tëre është mëj lartë se me bosharë Nuk bandë kësia Subhanehu emri, e tala Kjo e ka emrit Allahun Elkebir E dyta për e kuptimeve është se Aj në gjdo cilësi që ka e ka Kur kush nuk i njësën Pra Allahu që është asë i madhë Që nuk ka dhe një cilësi dikush Që mundë me pasit Allahut Te bareke vetele E treta Kra hasë Allahut gjdo sen zvoglohet Kra hasë Allahut gjdo sen zvoglohet Edhe e katërta I tër sultani Zotësia Pushteti Madhështia E qenjes dhe e veprës është vesh për Allahu te bareke vetele Këto janë dhe zërër këptimet gjuhësore Dhe do me thanë se Por emrin Allahu e Allahut te Barakeh u Teala El Kebir. Të lutuam doz neve përmendëm në disa publikimet e ligjëratave se ky cikël i ligjëratave qëllimi në ka më shumë të gjurmët. Neve din se masat që na u ligjëroyna nuk nuk janë të gatuar dhe ajo është normale që me ndërgjujt detajet gjuhësore dhe akademike dietarëve rreth çdo emri. Po janë më shumë të interesuar për xhurmët i manore. Andaj kjo është shkurtimisht, ngase nëse i kthehemi dietarëve kanë folur edhe më shumë. Mirpo ne do të ndalemi më shumë në këtë libërat me domethënjet i manore. Çka duhet si nasi musliman, krahas këtij emri me lon xemrat tona, kjo është shumë e në rëndësishme. Ibn Qayyim al-Jawziya kanë një libër të quajtur Madari al-Salikin. Kred librin e ka të sidhur rreth kësaj, Iyyaka na'budu vëjaka nsta'in, dersa ke zotsi e Allahu tsillet rreth, c'ush më i madh. Dhe do ta shohim na, do ta citojna fjalë të ibn Ka'im al-Juzije, se emri Allahut el-Mutekabbir. Osh baza e tsilive, të cilët robrit të, të cilët kanë provu me mor grimca nga ajo, Allahu i ka lënë të devijuar. Molama, ket emër tani ku jemi këtu. A në shikovez në adurimi mëjë madhi muslimane cili është namazi Me qka fillon? Allahu Ekber Ma në men, ashtë grimca Që dikush mundohet zotit mi amor këtë cilësi Ashtë Allahu e len anësh uzimit Deri sa robit nështrojot me tërqenjën e ti Atëhera merë uzimit Për ndryshe, qëtësa ko kibër Qëtësa mundohet me shfash në një prej Madhështive, Allahu gjelole e ullata Andaj, i mënkaj me lëgjëzije thot I tërë emri el kebir Gjurëmën të robi duhet me pas Ulljen E ullja Që e na e përkthejna me këtë gjuën Moderne, modestia Por në gjuën alabe kanë një këptim pak ma Pak ma Të, të detalëshëm Andaj, emri allaut el mu të kebir Nga gjuërmë që duhet i len Cila është dhe zër, është modestia Para se shkujmë të modestia nga se Ati është i gjithë thejlbi këti emrit Një do t'i përmemi disa prej Disa përrej, mësime prej mësime të së t'i kanë zirë djetarët në këtë emr Prej mësime të që i kanë zirë djetarët nga emri Allahu Gjilol El Mutekebir dhe El Kebir Qëtë t'ili është që robin e zemrën e ti Të adinë se qenja Allahot është më madhe se t'kapët me, me trup A do kjo është kitë problemi ateistat Dëse do t'vimna në fund të ligjeratave Me lejnë Allahu G Andaj, emri el-mutekebir Në e ban neve të qartë Dhe në e vendosë neve kufirin Se s'kemi mundësime dalë ma ndaj Për Allah o është ma i malë se neve me na u shfash Më shenjën e tina Andaj ka orë një hadith nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam Në se në djetarët e djetarë kanë diskutu në aspektin E zvingjiri, ndërsa Shekhu sa më të imi e thot Hadith i ma anane ka tamam thot, Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam Hadith i se kanë djeri imam tabarani Ka thonë aley ولا تفكروا في الله عز وجل قال ثوب النبي عليه الصلاه والسلام ميديتoni në begatit dhe krijimin e Allahut xhëlil xelalu dhe mos meditoni në çejën Allahu e Allahut te bareke ve tala praneve lazer projem zona ku është bllokue çdo ateist apo pa besimtar apo bëjë ash aspektin e, fetar te aqidës ku e ka ku ngatrua të medituarit në çejnë. Andaj këtë filozofia sillet me kap çejnën e Zotit xhallahu xhelala. Dalla ka kop di kush, s'ka mundsi. Andaj peqamza me kandol kët rrug. Pse? Ka tekije. Kan provu njerzit smundësh. Por u kundësh ti, me sa do me studiu me kap diçkan nga çejnia Allahu xhelala, si doqet aj. Andaj është aj më imasa time me ta shfos çejnën. Andaj Musa alayhis salam kur i ka thën Allahu xhelala, "Mash letet shof." Allahu xhelala i thon lënë të rani së mund është me mba në këtë dunja së mund është me mba pas e ka thonë këta u ka kodra Allah pjesë të nurit të ti e ka shfaq një pjesë dvogël dhe ka shuit kodrën e ka qa kodrën dhe ka ra ja li vanosur Musa ja le i salatë andaj për jasaj që duhet të adim besimtari në raport me ju në Allah el kebir edhe el mutë të kebir është që mustë tërvat me trunin e ti ta svidon qenjën Allah u të bare kjo vë Nga se, nga se do të lodhët edhe në fund do të shvidohet nga se do të lodhët edhe në fund do të shvidohet për e asë që ka mërbën djetartë për e mësimeve është se besimtari duhet të adin se të mbaj të rrit me të madhë i takon vetëm Allah u të bare kjo vëtjala nga sa aju është haq aju është i vërteti në dhe na thamë emri kiber nësë e dimë që i përdojnë për mendje madhësi por i bënkaj me juzi e Shum prejrave të thotë Allahu, janë hak të robë janë batil. Shum cilësi të robë janë batil, të Allahu gjëllë janë hak. Dhe shum cilësi të thotë Allahu janë sifata që në asmena mikap janë, të robë janë organe. Nëse kupton këtë mesazh ne pastaj kupton se Allahu ti takon mund mbajt më të madh, ngjësohet hak. Subhanallahu. Nëse ti ski më të kam mund mbajt më të madh. Gjithda i kit duazume. Gjitha i kitë të martë të bëjtikuj tjetër Ta një shikoh Neve kërë themi Për shemblë Për Allahun gjelera ftyra Allahut Dora Allahut Qenja Allahut Kamba Allahut Këtë janë Si fatë që i ka Allahut I ka pohu veta i në Kur'an Mirë Djetarë kërë kanë dhonë Si me ba o dalimin Në sotë dikush Këto cilësi dhe të, të cilësi Për Allahun këto cilësi Dora, ftyra, kamba Se të janë pohume në Kur'an Për Allah unë janë cilësi që me ndja jonë është më e paafë se me, pa me kapë, që ish janë ato. Ndërsa nëse dhuë, këto të na që ish janë, këto të janë organe, gjimëtyrë. Që johë, dora, që e dora? E përban pejqakit, për pe damarëve, prej kocit, e cilja mundë të bukput e kështu më ra. Mirë, dora të njeri o që kjo? Termit dora, kër Allah e ka pëhu për veti, apo, nuk është gjimëtyrë si kur e jone, janë. nuk ë Pa kam, pa fëtir, pa dorë, pa si Andaj, kur themina dorë Allahut është për qëllim që ka tonë shekë kërësam dëjmije Para se më ka në kryu ma asni dorë Nëse donë me, me hekat zonën e shubuhateve Që shibje dorë Allahut, thirë Allahut Para mendoj kur s'ka pas asni kryes Allah e ka pas dorën Cilës dorë i kanë gjasu e Kur s'ka kur gja Kur kujna Si kur që si kanë gjasu Para se më ka asni kryes Edhe sot duke në gjasu e Andë i kur njemi tani të Elkibrija Të të mbajtërit me të madhë Allahu t'i takonë më mbajtë me të madhë Pse? E se i ka t'i të, të si të jëzot A jëzot Andë e përshemull Allahu i gjelluala Në shumë a jetë e ka në nëshymuë Të përmendurit dhe begatis Andë e Allahu i gjithë Kaulum ma arufun Kajrum min sadakatin Të të bauha edhe Allahu i gjithë Një fjallë mirë Që jathu dikujna është më e xajirit se nidhaka të cilën ti ja pason ti azonkri. Ja Te lëndua. Mirë. Shikoni tani këto dy dy, dy dallimet shumë të qarta. Allahu thot, me ja thon dikujt një fjalë të mirë, a më mirë se mi dhon, kështu praktikisht, ama më azonkri. Para shtrohtë pyetja, a nuk e ban Allahu me neve të njëjtën? Po. Allahu na jap edhe na aport me. Epse për Allah unë është e mirë Kërna e përmene për robin jo Sa ati i takon Se ti qështë e përmene Kërti e të donë të hujen Në të e ke morë për Allahut Për e japë të i tjetër dhe du për përmene Po për azan kryen me malin e huj Apo, i kushtë do të pune Këmfitun duqan Po adha i duqan i hot Allahue ka bon me ardhë mishteria Dhe malin e ke morë prej Allahut Prej resursën në të të rore Dhe ke bon malin dhe ke qitë n Manovru me mallin e Allahut, andaj Allahu ti takon me ta pormën. Sheh musul Rahman, Allahu je pormën begatit. Po kujton ekta, kujton ekta, kujton dhe thot kujton se unia ku mundon. Andaj shiko, e njëjta vepër. Allahu e pormën e takon. I takon me ta pormën. Kurta pormën robi, tranon apo? Ço me ki po oni deri sa qe me pormën. Me selën, se ne kan pormën dietarët, senjan e bre dietarëve të mldhejt muslimanëve, a meshi. Ka qenë Muhadith i madhë, këtë në aspektin e, e humorit për përmendet sa për të relaksu kuptimin. Amejshit ja ka thonë njërë një dhurat, një bostan, edhe pasaj njësë dhe ka vetë, ka thonë, Hoxha qëshisht bostani, ka thonë i mirë, pra prapë ka një qëshisht bostani, qëshisht bostani. Që i ka thonë Hoxha, Amejshit, ka qenë njërë njërën për djetarve Muhadith, i që i ka thonë djetarë të kam ledhë mes, mes hadithit dhe shpirtit ledhë. Të që një lejt njëri ju Ka ka thonë, ose nallu mos vetë, mos e se për velli Pro, Njëri së duron, njëri mëja përmen Pro, Ose për hek i kecët Tja ta në ditë në ta shkime vetë Qishke e kipat i kusht të ebë një dhurat 50 vetë vetë Aja më men kërta për të të thonë në ratë Po leje, mos e, u ka krya jo Andaj, për Allah unë dishka në shte mirë kër e banë Andaj përshimu mërë e përshimu të cështin e vdekjes Allah Po nuk e var Allahut njëjtën, ama te Allahi thon Allah e ka zotë ka vogëpun. Shumë njerëzi më kundërvij. Por njëti veprim, Allahu e merr, e ddon shpirtin mbi trupit, dhe thon vdeke. Kur kush nuk revoltohet, anë dhën, ka dej dhe kur kush as një njerëz kur ti des dikush i afër, pa ndonjë sebeb, pa ndonjë vrasje, s'di ku të mibgriej, Allahu atë e ka bën. A më di ti ç'dikush apo sebeb? Ha, s'ja fal kur. Pse e njëta veprë së zguzzon ti më ndryjti ku ndrin Allahu te leuala. Andaj vezë ka shumë shembull, ne do të përmendim më herë pas herë, por janë disa vepra kur i ban Allahu i takojnë. Kur i ban robi nuk i takojnë. Për këtyre kebre. Mumojt më të madh. Nuk i takon robët mumojt më të madh. Gjithashtu kanë përmendë dhjetarët se sevepi më i madh që i ka bën njerëzit më bë pavësimtar është kibeni. Andaj mukati i parm me të cilin u shba Allahu që anjënor, në universi është Mëka të iblisi Qëfar ka bo iblisi? Eba, washtek, bëra, wëkana Minë al-kafirin Andaj, dojnë shikhu sëmët e mija Të këdëmë al-kibru Këbële al-kufri Kibri në egzistencë u konë për la kufrit Andaj, kufri është degë kibri E jo, kibri degë kufrit Në disa njërës, këto nuk mënë me Por shimu, shikhu sëmët e mija Thotë në njëmër e fitëfavët të ti Kibri është më i k Kibri është më i keq se shirku, ndërsa me fol për Allahun um, pa dije më e keqe se sa shirku. Dizajni i shoqërim nuk mundë me rënditje këto hartë. Nëse shirku vlezër ka ardhi si rezultat i kujnat, i padijes, e padija ka ardhi si rezultat i kibrit, se më pas, mos më pas pos kibër kish msu, më pas mësues kish bë shirku. A e kuptoni këtë rënditje xhinxhir që e ka pa po Allahu gjëra në në univers. Andaj Më ka ti parë Me sinë Allahu ti është bëjë gjuna në tokë Cili është Kibri E Allahu kërë i është bëjë kibër Qaj ka thënë O oh, kërëq Së takon ti në univers me bëjë kibër Nuk i takon një njërit Su konë heqë Një krijese Su konë heqë Më majtë me të madhë Kujtë ti jo majtë me të madhë Anda shë e khusam dhe minë Një prefitfavet e ti Pëllështu Krijesa e u rren Që dikusht inxajshëm Dhe kjo është se bej pikit luftave ndu një. Apo, qëmë përën dhe zë luftave ndu një? Se njëni zdurën tjetëri njësoj mi u bërën maj madhë. Apo, shumë, loj njërzor nuk durën mi u bërën tjetëri maj madhë. Pse, sepse oren rivali, apo ajë cili është në gjajshëm, mi u bërën maj madhë. Këtë që e khusam dhe mje, mësë me ndërhin feja, kërës si ishë rënit kjo punë. A dojë edhe së rëndit kë A do njështë e njështë ku s'ka fejë, s'kanë mundës i kur Shiko pushtetit, kanë mundës i më kanë mundësikur, diktatore, komuniste Mirë po në, në periudhë e cilën dërpreja E se vjen një ditë, shpërthën, revolta e njerëzve dhe Kanë rëdzu njerëzit edhe sistemi dhe sëtë frimë Së në kanë morë pëjate një Pse? Se njëri u s'duron Kur duron, veç të se di se Allahu jela e kalon Allahu e ta kalon, atër po Për ndi që nuk pranon Andaj, Kibri, e Po mundu me emitu dikush Allah unë këtë si fatë Qëka ndodhë dhe zërë? Andën shiko për nga mberi sërë Allahu a.s. Nga ka zhën e vadin saj Bukhari saj Muslim Iblisi qëka mundodhë me po për dhe zërë? Mudahatën lë rabbi gjellë gjellë alu Mundodhë me emitu Allahu gjellë ala Si, ka thamë për nga mberi a.s. Iblisë e evnon një fron midis dejtit Evnon një fron midis dejtit Dhe vin delegacionë dhe ushtartë Qëka i ka qua dhe i japin raport që e khlusam të imi e kërë komendon këtë aditë që ka thotë kjo është imitimi Allahu Gjellu Gjellu Allah është mbi arsh i shlon me lëhasët dhe i vini i raportojt që ka nërshëm aditë tani kjo vejë për e i blisi është imitimi vejë përës Allahu Gjellu Ale anë një ditë të ditë dhe pengam vejë e pa një shok të ti e budu gjanën e pa duke e majtë vetën më të madhë në luft kështë e hip më kali Dhe normal e kali e ka atë stilin cila të kryon I thënë hujale Imaginatat klarta Pale ku ke hip Edhe e pa po duke shku nga armiku mirë Po me atë stilin që do dhe Kështu rrugës kër eci qështu eci Kjo fatkeci Tha pinga me sram A beshivni këta? Po Tha Allahu s'ka ditë shkat që e urejnë ma shumë Se kjo e hecme Përvesh qëtu Pse tha përvesh qëtu? Se ne mërtë Allahut Allahu gjeluala a i ka do në leje, për ndryshe për ndryshe që i shqyjt kibër për ndryshe i shqyjt kibër andaj dhe zër mëkati i parë mësën e shba Allahu Gjelluala mëkat në tokë në univers është mëkati i kibërit në Kur'an e gjejmë Gjellu, një pjesë të edukimit njërzve e banë në përmjet emrit el-Kibir në surën në nisa një prej modedeve të Kur'anore ka shumë dhe edhe e përmjet dhe ashtë për zërisim kontekst, s'ka atë shumë material të se neve nuk kemi mundësime e mbletë por se shkurtimesha, jështë ka në mundësën Allahu Gjelluala Surën Nisa, ajeti 34 Allahu fletë për edukimin me zburi dhe grujës para mdo dhe zërë Allahu në përmet emrave të ti i regulon ropë të vetë shka thëtë Allahu Gjelluala ajeti 34 surës e Nisa Wallati të khafune nushu ze hunne fa idhu hunne Vahgjuru hunne fil me dhajihi, vabdëribu hunne, fe in e pa'ne kum felate buhu alejhinne se bile. Kjo ajetë normal, e kanë keqëpërdorë shumë për njëzën, me pa dhije në njërë me tendenca. Thëtë Allah u gjelohle, ato gra bashkëshorte, të cilat ju kini drohë tutë se shungoj njëve, që i bje se esenca është bu, burin me ngruja. Çdo lol, ato grah çka ju tutni se sjungojn. E pse a është normal me të nguh? Po është normal me dhe të nguh. Çka thot Allahu o xheloa? Fa'idhuhun. Këshilloni ju ato grah. Njëherë këshilloje. Pastaj, nëse s'ban dobi këshilla, wah hijuruhunna fi al-madajeh. Atare bëni një lloj embargo në, një lloj izolimi, izolimi në shtrat. Ro izoloni mos ju folinë kështu mërat thëtë Allahu Gjellore. Pas taj, nësë s'ko të bi, vodë dëribu hunë, vodë dëribu hunë, atër thot, goditni, ka nërë dhe të fësir, goditje cila është eshtime vogël. Ane kanë dhënë, komentatorët, darben në gajra mu berrihin, një goditmi e cila, ha, nuk dëmton. Jo me morë, që këtësh, që kuptojnë do. Jo dhe zërë, ajo është pëshmi dhënë mesaj, gruja � e e gatu me, me e kuptu mesajin. A noj, nashmesher tham, dhe njerë pi padizu, njerë pi tendenceve që këtu në Kur'an shkru në me e regruën. Nuk shkru, më lezër. Shkru në me e qërtuve. No, sigur kur, djetër ka thamë shkru kërë kërështinë. E, hey, no, drejtojë. Jo. Pas taj njerëzit i komentoj me te këtë veta. Qëka të të allahu gjelloha në vazhdim? Fe in e ta'nekum fe la te bëhu aleyhin me sebile. E nëse ato ju bëndën ju Shko, ju bindën juve Atërë më skorkoni ma ju Mi uhipën qafë atëna Nuk përfundon në rikas Tani Allahu u gjellohala, shko Pas i dha shumë hapsirë burrit Tashki mundet më, bë, më të kepir, apo Shko Kshiloje Esenca me dngu, kshiloje Apo Largoje Godit e pak me të lejt Tash burrit dhot Epo pshet, kitë ka une ko kam favorit Apo, qka tëtë Allahu u gjellohala Apo, qka tëtë Allahu u gjellohala Apo, qka tëtë Allahu u gjellohala Inna Allah kana aliyyan kebira Kan vdon dit ç'kajet i fun fun vërtet Allahu është i lartë kebir çka është kan vdon me afik kibrin burrit kibrin se s'do të thot ha çish po do hajde çish po do më morr më vesh vdon dit ka dal kjo është sa më rregullor raportin mos u bamu te kebir se Allahu është mbi ti ta dish sigurisht pejgamberi s.a.s.e e pa ni sahabe to pak to e shurtorin e vet i shkoi prej papa dhe i tha A e di sa Allahu mbi tyje A ma i forë se timbi këtë njëri A po Kur ti merë dë njerë shëjtani për para Da është da i vladin, da është da i grujes Kujtë e nisen Allahu kebir Allahu ma i manë sa tim da i grujes Dhe tim da i vladin Tim da i puntorin Allahu ma i marë Ta bjen belan ka se, se prej Andaj, ka ndonë djetarët Kjo është edukim Në përmjet emri të Allahu Gjellë Gjellalu El Mute kebir Këto dhe tërkoha dhe shumë Prej mës Këtarë kanë përmenë shumë brej dobi ve neve, dëshërojmë që dalim të një pjesë e cila është pjesë a më interesantë e i bënkajim el gjozije ku fletë për gjurë mëtë, e emrit Allah u të barek e vëtala, el mutë kebbir. Thot i bënkajim el gjozije në medar i gjusë salikin vëllimi i dytë, thot faslun fi me fasidil kibiri wal hirsë. Thotimë në kajim e gjëzije, duke folë, ka folë edhe për parë dhe prapa, njeve të të shkëtësitim vetëm një pjesë, thotë kapitull në bitë të këqijat e kibrit. Shko, shko që varëhyrje? Kapitull në bitë të këqijat e kibrit. Këtaja për Allahun, kapitull në bitë mirat e kibrit. Pra, për Allahun, kibrit, në kuptimin, lartësia, mbajtëm e metë madhë, është e lëvdyshme, për robin e keqenë. Ndaj ka disa të cipër Allah unë janë të mdoja Për robin janë të shëmtuar Thati përnë kajim El Gjauzije Fë ehlul kibiri Wal israri Wal ihtijaji Bil aqderi më ashejkhihim Vë kaidihim Ile nëri iblis Thati përnë kajim El Gjauzije Njerëzit e kibrit Dhe këmguljes Dhe atat së të polemizojnë me qader Qader u kanë me boqët gjuna Qader u kanë, une mësë më kanë Në ketë kajrë dhe ketë mirësi Thot, ata do t'jen me hojën e tyre Dhe u dhejëci në tyre në zjarën me iblisi Qëka rëziku, dhe zonë? Ata njëri ju kërë e dinë se Allah është më të kebir e kebir Nuk del në ushtri në iblisi Dhe Allah në arujt dhe në pastovë zemra Mese besindar me i zgudzon me ka dhu kibër asnë i rast Qëka dhëti përnë ka një me të zhije? Thot, a i cilë i banë në kibër Qëka, është me iblisi Sa nuk i është bin kibri ajës Të Allah u të bare kjo e tala Pas e thët i bënkajim E kam dërgjuar hojën tonë sheikhëll islam Sheikhëll islam për më tëjmija Rahim e Allah duke thënë Et tekeb buru sharrum min e shirki Shko kjo është regull e madhë Du të kuptu e në kondin e vetë Thët, ka thënë i bën tëjmija Rahim e Allah Thët, me ndje madhësia Të mbajturit me të madhë Me shirët di shkatë lartë është maje ke Argument Ka dhëmë Fë inë l-mutakabbir Jatekebëru an-ibadatillahi ta'ala Wal-mushriku Ja'budullaha Shkëtë qëfar Kjo është fiqhu I holsira Sëtë Posë ulemave nuk isha asë kush Thotë Shekhe Kusama të imi Pësë kibri majke se shirku Të njerëzit shirku Të muslimandësh Gjeja me e shumëtume Vaë egziston një zonë Shumë me e shumëtume Cëla është të jo Thotë Mëndje madhe ngritet që mos të adhuron farë Allahun gjellëvala ndërsa më shriku e adhuron Allahun dhe di kanë tjetër po mund të kebi e di shka manë vezër po shqim arabët e vjetër e kanë njoftë Allahun po e kanë madhru Allahun ndisa prej gjarave po ndë Allahun gjithë dhe nëse ty i pitë kushu ka kryu juve nëse ty i pitë kushu ka kryu që i dhe togën thoi Allahun e kanë madhru Ibrahimin a.s.w. Nëpër e Gjallovë çka e kanë kundërshtuar Muhammed Sami ka thonë madhrim, a jeti me Ibrahim teley salatu vesselam. Por kanë me disa malrime, ata kanë bë pak ibadet dhe pak kibor. E shir. Ndërsa shumë prej njerëzve të tjerë që janë kon mendjemag, ata kanë refuzuar hësh. Ande Allahu Jellal i ka ndarë kategorin e njerëzve, më të sherri di gabru, më të kebir. Do të sheh kursament e mia, ndërsa i vujtarit e adhuron Allahun, ata do të kan teatër thëllëma e kërkesës. Thëllëma e kërkesës, ëni cili thot, thot, keshë, e thot. Andaj Sheikh Husam dhe më thot, me dhebi filozofëve apo më ikët sa me dhebi krishterëve. Se krishterët e madhrojn pejgamberin, pejgamber Pritadej mali sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë ngel te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jehudit i, i madhrojn pejgamber, ata kanë ngel te Isa dhe te Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ateistët çka thonë? Eç hey, kërkan Filozofat e sosën, që ka dhojnë? Këto sistemi se janë laik dhe sekular, që ka dhojnë? Hicë me kërkanë, hicë. Asë pengamë as pengam me Muhammed Samas, as is, isajnë, asë muzajnë, hicë kërkanë. Cili oma ja i keqë? Tani, kur vim të islami Muhammed tjetër, po nësi i banë këto, cili delë më i keqë? Ajë cili thotë pengamë berdhë duhet mu madhrua. Cili është ma afor? është ajë cili thotë se pengamë berdhë duhet me... Më Ma umadhru. Pasaj ka përmeni, ban ka ime xhxhina do të të shmangim iksaina, ka përmend se shumë ajete se Allahu xhherë ka bë, e ka thuj jenemin, vendi mu te birinve. Vendi i zot bojnë me di ballsi. Nëse e kanë sfidue emrin Allahu te bareke ve taala el kbir. Pasaj thot, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Ka thane li salatu wassalam, nuk hin jannata i cili në zemrë ti ka një tharmi. El Kebir. Se ka bo den ket drejje se ja sfidon emrin Allahut El Kebir. Ni thërni El Mithqal. Oj jeh ti God is special hiç. Nëse e çet në vage, andaj Allah ti thon Mithqal se nëse e çet në vage, me mot ti tiapshin në xhurjë. A çe vogël është ka thane Ali sallallahu aleyhi dhe sallam me pazën zeymor, sinhin xhennet, kanton dietar, sinhim e të pastë, derisa të pastrohet. Ka thënë adit tjetër pëngamberi sallallahu aleyhi sallem El kiburu bataru l'hak Kibri është bataru l'hak Me e mohud vërtejtën Me e shmang vërtejtën Wa gham sun nasi dhe me i shkel njerëzit Me i shkel njerëzit Andoj pëngamberi sallallahu aleyhi sallem Një për adit dheve ka thënë La ju athibu bin nari illa rabbu nari Një për meselët se diskutojnë të ulematë Kanë thonë djetarët, alejohët prisi mi djekë zulum qartë me zjarë Kanë thonë alejë salatë e selamë, nuk djekë me zjarë posë zotë i zjarë Kanë orë të aliju radiallahu në njërëz dhe i kanë thonë, en të huë Ti e ajë, të thonë ti e allahu, hasha vë kella Aliju atë shumë nërvozu dhe atë shumë hidhruë i, I kanë kallë qëllë disa endeqe dhe i ka, ka ekzekutuar me, me zjarr. Kur kanë kujtu Abu Lubayb mi Abbas radiallahu an i kanë thënë çka do për veprën e Aliut? Çka ka thënë? La yu'adhdhabu bin-nari illa 'adha illa rabbun-nar. Ka thon, a nuk e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk donon me zjarr pos zoti zjarri. Ka thonë çado është më bot, po? ka thonë dash më po bot çish ka bë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kuptimin, ekzekutim i cili është i njohur jo me zjarr. Ka thënë Alehi Salatës Selam Kiber, që ka do më thënë Me mohu dëvërtejtën E para që tun dëvërtejtën Që ka hi? Allahu gjelë e gjelë e lë E para për e dëvërtejtë që ka hi? Allahu gjelë e lë Dhe tjetra, ka thënë Piesa tjetër e Kiberit është Me i shkel njerëzit Pas e do t'i pënkaj me gjëzije Ka thënë Allahu gjelë e nësurë në njësa Ajeti 4.8 Inna Allah e laja këfiru enjushra kebi Allahu nuk e falë Të mbihën Ala ennehu la jaghfirul kibora Elledhi hua a'zamu minë shirkë Kushtë do në mjukëthi? Mederi gjusë salikin Vëllimi dytë Faqët 314 Kapëtina Kapëtina modëstis Shkohë dhe se shumë në nënësi këta me këptu Allahu që dhe dhe të Kur'an Allahu nuk e falë Kur më ju bëshë shirkë atina Mirë, që ka dhe shkohë? I bënë kaime gjëzije Allahu e ka pru këta jetë për me theksu një mesej le alamat malës e kjo. Cila është ajo? Ala enne hu laja këfirul kibër. Kjo është argument saj, alama për para se falë kibërin. Për nësë allahu se falë, shirkul. Anë dhije që si shirkul shpesh herë, mune më ba pa përceptim për njërin. A kibëri, a mune më ba pa përceptim? A ka një njëri që e ma më vetën me të malë, ku dhe dhe dhe dhe spedit që e më dumajt me të malë si thvetë, unë njëri mëot më të madh dhe më thon, ej, zvan më mëoj kështu, po spedijun. Smulsa ti vendin, më vështirë. Çka do të mungkaj me dozie. E ka pru Allahu kët ajet për më argumentu se kibrin se fal edhe më përparsore. El ladhi huwa adhamu min ash-shirk, e cili është më i madh se shirku. Pasi ka pru një kapitin tjetër që lësho shumë rancina këtu dojna më, më don. Ka thonë, dhe prej emrit Allahu xhallahu el-kebir, cili është E të wadoh Gjurma e emrit Allahut mu të kebir është që robit mu ull Të wadoh A që ka të më thanë? Mushtri Pastaj është përdorë për modesti Pastaj djetarë të kanë definu Menejt venintan Menejt venintan Kë e ka robit venet? Andoj Muhammed imnuasi Njënë i brejtabinve E pa o djallin e vetë duke u lasdrua Ese kjo është e pak si me nam dhe ishte një guvernator atër e po djeneve t'u lasdru dhe t'u lasdoz dhe t'u krenuë edhe nali tha nalu një po disa njërës pak me pas di kanë me autoritet njofshëm mos flutuar alaj qka i tha tha hec pak tha e di se në nëntane kam ble me pare rëbrejshu ka ne kam ble me pare ka thënë po ka thënë da e di se babajot ka dal ka vendi urinës une kam lindë Për e vendit ku da lurina Ka e gjerit e ti mu majt me të madh Pra baba jo të pika ka ka përci Nanën tane ka mblim e pare Ti ke dal pjeneve dyve Ku e pavet ti mu majt me të madh Andatë do se njëri du të mjë kujtu këto shpesha Kur ti ma është di kujt me të madh Ka e more pi, Qka po të ban ti i zotit me një mësijës Asi sen Andatë do të bënkaj me gjëzije Për e gjurmeve të emrit Allah të lkebir është E te wado Mu hull Mu përull Më kënë një riu në, në pozitën e tina Pastaj ka përmen se të mbajturit në pozitën e duhur është në tri shkallë Shkallë e parë është me u kanë modest me fejen Më u kanë modest me fejen Nërsa modestia me fejen cila është tila thirsia me fejen Këtën, huë al-inqiyadu li maja ebihi rresullu sallallahu aleyhi wa sallam wal-istislamu lahu wal-idh'anu wa dhalike bi thelatheti eshya Këtën, me qenë modest Pro, qëshme ralizu që teke besu imen Allahu el-mutakebbir Sa prëngezën, thojnë Allahu ekber tamam të sësë namazin e thënjë qëta shëka, thënjë Na, këtë komplet dhe zë Thëjimin namaz Allahu ekber pas të i tamam dhalmi për namazit Sa shpeshe thejna këtë kët, kët akt madhë Shka ja dërzojnë Allah u të bare kje vëtala Tho të i bënkaj me gjëzije Kuptimi i modestis Karqifes është Mi unë nështru tër asajme Dësine në ka harpe nga mberi Më u dërzu para ti Ha? Dhe mos mi rezistu Pase ka thonë Kjo bëhat me tri gjëra Kjo bëhat me tri gjëra E para ka thonë ella yu'arida shay'a mimma ja'a bihi bi shay'in min al mu'aradat -arba al arba'ati al sariyah fi al alam kjo pjesë është shumë rëndësishme ana i kem por më se pjesa që diku shpjegoi ibn Qayyim al-Juzeyni me tarej të salikin logaritën ajka pjesa më më pasur dhe më e çiltë të shpjegimeve shikoj tani kët shpjegim është për gjëra më interesante që ka për u Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Juzeyni thot pika por që njeriu e ka dërzu vetën para lojë të barek e vetjale, para emrave të ti, sidomos para emri të lojë elmut e kebir, është që mos të vendos në luft dhe në konflikt, diçka që ka, ka artë për nga mberi a.s. me ta, me katër gjërat, me të sëtë është provu dunjaja. Thotipën ka jimin, thishtë, katër gjëra, kejtë dunjaja në belanë në qëtë katërë, Me që të katër i kanë dalë kërshi për nga mberve Cilat janë të katër gjera? Ro janë katër shkenca Këtë janë bë shkenca më vonë Të cilat i kanë përdor njerëzit gjatër historisë Për mi dalë kërshi për nga mberve A dhjetë rëziku mi dalë kërshi për nga mberve Dhjetë rëziku mi dalë kërshi për nga mberve Cilat janë ato dhe zë zi... Këtë e serje të fil alem Këtë të qarkullojnë ndamartë e dunjajës Ka thanë e para, Bil makul Me logik E dyta Bil kjas Me kjas Analogik E treta Vë dhok Me shije E katrta Vë sijase Me politik Dhe zëtë Nuk bindet Njeri Karshi Allahut Derisa së të katër gjera Ti ekzekutoj e brenda vetës Ti largohi komplet Një me egzistu, nivellën më dhvogëllë, në qatë nivellë kam i rezistu për nga mberi sallatë sallatë sallatë sallatë A rezistencën taj për nësëm e rezikon me ingjenem? E para, ka dhënë, e para është bilma akullë, dhe kjo është më e larta Dhe kjo më e madhja, dhe Shekhu samë dhe mi e ka një liver të madhe Dër u të aru di bejnë, lë aqli vë në nëqlë, e ka një liver shmangja e konfliktit mes logikës dhe puranit dod volli me libr, e cila një prej librave më të mëoja e Xheho sam dhe mia, të cilë ka çuhet i bën i bën i bën Qayimi, kjo deti. Nëse do me pa po detin fleta e shekët libr të më. Çka ka shkruajti libr i ka shmon kreta mundsi çka i shkon njerit mendje, se çu kjo vjen ndesh me pejgamberin sallallahu së alaihi dhe sallam. Çu morni një njëri më, çemë thon, prit se unë kam çasi inteligjencë, çasi çasi të menduar e kam gjej çimë sam këtu ka gabuar. A ka mundsi? خادد اpara بالمعقول فالاول اpara كوش كوش كذا تستمسول من حوا كوش اش شي ريزيستو مثلا بالوجيك فلط للمنحرفين اهل الكبر من المتكلمين الذين اعرضوا نصوص الوحي بماقولاتهم الفاسده وقالوا اذا تعارض العقل والنقل Kadem në lakle o azel në nakl Imma azle të fluidin O imma azle të uili E para Dhe me këta përfundojnë adhizim, Nga se tash tema në qënë tem pas teme Thot e para Me logik Kush i ka kundrështu për nga mbert Thot njerëzit mendjem dhej Të cilët një fënsim mu të kellimin Të cilët mire me logik Të cilët kanë vendos në konflikt Kuranin dhe hadithin dhe ato gjërat e sa të ato i quim logjik dhe kanë thonë kështu nëse vjenë ndesh Kurani me logjikën në tonë, na japna përparsi logjikës e qka i bojna Kuranit, ka thonë ose e thojna Allahu A'lem, ose e thojna ha, te uj qësh me e kuptu vete, pro njerëzit përshemul shumica për e njerëzve, të zëtë Deklarohen në emrin e petkut të islamit Qështë e kundërsojnë për nga mirin Thotë se kap logika Allah e thotë ka dhënë logik Apo? Tani këtu vëzër o zonë dhe rëzikshme se dikush, Tani e kupton se e po ju po folë Në kundër logikës dhe mekë Mu pa për udalë, apo jo Ti ma e mendirë, përdoj e mendirë Përdoj e fikrin të menduarit medituarit Mirë po Kur të vjene që ka thonë për nga mirë Sëmë diçka E ke vërtetu, ka thonë O sallallahu alejhi ve selle. Qadan jesto. Dhe logjika jote se ka. Çka me bëu tani? Tani vjen emri Allahu el-Mutekebbir. A po logjikën tonë ti ke me hedha jetën? A pse tysta kaop që më judit hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi ve selle? E pejgamberi ali sallallahu alaihi ve selle shumë spec ka zon lajme, të sa logjika thot ç'di më shqego Allah. Për shembull, ka thon sallallahu alaihi ve selle. Qadan alaihi sallallahu selam, "Njo ne pe njerëz me harrit, ka hip lop." Do e cë me lopën, këta është me bokali I ka fol lopën dhe i ka thënë O të njeri, Allah e se më ka kriju për këtë punë Unë jam për me lavru të tokën Kja di dhe sahi Bukhari Sahi Bukhari Ka për i njërë Dhe së janë di të cërët mire me kelam Njëhën, grupet njohëra Thoj njërë Këtë hadith për e mësëm Nuk e ka pasë, bashkë buk falisht që shto Mësë Të mes menon që i ka fol lopën E që që ka pas? apo po shemo Abdulrahman el muallimi nën biodorët mohit muslimanët yjeënit ka dalë marrësh këta dhith si duhet me kuptuar edhe supozoje je gjallë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam je gjallë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam a jo gjallë edhe ai thot mezhlis o ju njerëz para juve ka pasni një oni ka imshut ka fol lopa ti thuja rasulullah po ti çshtoj të thonam as e ke për çolem ti shtu edhe tamam pejgamberi sa thot tamam je ke keç kuptou. Un po tham, ka fol lopa, ka shluzo, ka fol. Kim i thon, jo shiko se logjikisht kjo nuk e ka. A kishin luftë me beza më jo? A, a kupton në skenë? Tash pejama pe më thot ç'ket fjalë. Për shembull, Peygamberi aleyhis sallallahu alaihi wasallam, kur e ja ka ndru, pejgamberi sa më kurgojt hudbe ka pas një trunq. Trunq pa ulmas. Dhe pastaj një sahabe ka thonë, "Ya Rasulullah, un du me ta ndresh në minber." Dhe e gabon me shkallë, apo? Dhe kër e kalon trungun, trungu ka kajt Thojë sa apët e kena ni të kajt Tani dhezër, këtosh ka janë E, thotë, jo mësë bani buda, sa kompër një me ajo Qishë u kanë? Hajtë e dilë të në kone për ingamberi së vësëlle Dhezër, përflasin, për këtosh ka thonjë Po hadithi o sahi Por atosh ka janë, jashtë që se pranojë o mesire gjeter Por këtosh ka thonjë Po hadithi o sahi bukari Ka kajt, thua që ka kajt, ajo e qish, Thot sahabja, vallaj, nuk u nalë, trungu, dheri se e ka morë e ka qafë për nga mberi së dhe selle. Ta shpëmësam, kanë e ka qafë, trungun. E që shqibjeti ka ka e trungu, me logik, a ka në trungu dhe zë me logik. Ta shë njani me than neve, e një ta që aty, së për ilustrivë, një drungë ka e ke. Normal në i thuna, s'ka në, të kua përzit. Mirë, nëse është që ki forë që i për nga mberi së dhe selle, e që kë Andaj djetarë kanë shurë libra, kanë dhënë, dush me e pranu, që i ka forë. Dush me pranu, që i ka forë. Se dhe zërë, nga se ty zgudzonë për mos kuptimin tanë, me e he fjallën e pengamberit, ale i salatë e sërë. Pastaj, nëse si kur gjë dosend ish kuptu me akël, me mendje, që këshme pas nevojë shpallja, nda shë e këllu i samë të mi e një për e demantëve, kër i abanë këtinve njërë, së të të të të të të të të të të Sa që si pas juve, rezultatë rëzime i bërë. Ma mirë, hiqë pës për bishk... kishë pas shpallje. Se përshimë, këta jetë ja s'kuptohet, ja s'kuptohet, ja s'kuptohet. Qëllë e ishkon ma ledhezër? Hiqë pës më konë, që në këtë për kuptohet në vetë. Dhe pse ma pruti shpalljen e cila endem shqe cënë muë të zda jetë me gjitë kani, kani të ujnë. Ane ka ndonë djetarët se... Për e Kibrit Dhe mos modestis ma Allah Unë gjelluar atë cila është dhezër Tëtipë të në kajme gjëzje Me thonë, s'ma roke me nga muë Apo Këti në dhe dhezër si si au roke me nga milat durët Pes, pes herë dit, apo Ta shka po thonë, po banë të meqëm Lani durët Lani durët Edhe mbani pasë të tijë Bani Kushka me manë, Fatkecish Fatkecish kjo një prej fatkecij më të mdoja Njërë të palanë Më naqazu Lanu. Sa përdor me vite jetojn gjonub. Gjonub se, se kanë farzme me me me me moj gusull. E sa vetë nuk më përdorin kur gjë, kit me parfem amohen ato vëzër. Kit me parfem amohat, ndersa pastrimi besimtar është hakikat. Nuk oj parfem është hakikat pastrim Ando, vizir, hedhë, po, e kështu me radhë. Andoj vëzër, nëse diçka se ka logjika. Zë më thon me hedh push fjalën e pejgamberis sa selam. Ashan alaujin ezalolu. Allahun e lebron disa lajme, po mendja jon nuk e ka apo e qujesh pe kapni virus që s'i shifën syt, është ja kurrgoj. O do doradë nuk e di, ka ka nikë ka, ka dal. Apo thot, ama ekziston, apo e kanë blloku kit dhunjoje. Atë vetëm nëse logjika nuk e kap një sen. Allahu është më i madh. Allahu është më i lartë se po logjikën tonë më ndryshojë riatin e tina. Apo s'ma ka. Shumë shumë njerëz do s'ma kop ket listallojt, s'e kap trunin. As ket listallojt s'ma kop trunin. Po mirë me mejtë për ti të të me lanë këtë ligjëm Andaj nëri ju të të muhanë modest Me Allah unë gjelë gjelë aluhu Andaj i ka thonë për nga më bëjtë i sallë sallëm Qy shmune dhe vështimit pasu Allah Së më kapë më Së të kapë, na i ratë e më rëvesh, a të kapë a jo Thodim thod e në kajim El Gjauzije e dyta Qila është vel Qias E dyta është me Qias Qy shështë me Qias dhe zërë Kijas është analogi Kijas i qka, shkurtin beshtë Ta ne nuk kemi përmi me shpeguj djetale Kijas do me than, me morë një bazë Me e morë si themel Pas taj me shpeguj gjera tjera Por qemi, djetarë thonë Sot bashkohër Pse droga haram Se e kena bëhë kijas Me disa hadithë Dhe disa gjera që i ka ndalua Allah Se beti pse e ka ndalua Por qemi, alkoholin, ndytësien, likësien është se beti i damit E kena gjithë të kjo Pra është i, leti i po shak se i lejtë e është i nje dhe s'ka diçka e cila që u thawarik s'ka kur gjatë që i ndonë edhe kjo haram edhe kjo është haram mirë mirë po kjo a du të me vlejtë gjithmonë? jo andoj Shekhe Luslam ibn Qajim el Gjevzia e ka një liber të shkujet tjetër e ka Ilamu l-muhakqiin ku ati flotë shumë prej sunetet e vetë pengamberi s.s.s. janë hithë poshtë me kjasë që do më kjasë? kjo analogia shum Ja kanë bruhadithën e pejgamberis a.s. dhe thon qadha qadha un do do analizojuniar me apostolat ke ket komplet. Për shembull, na e din se çdo send që ka neve na na je, po, për shembull, zi do na dikujt na të mos e pija alkoolin se të bën dëm. Po tamam e kuptoj se alkooli po më ka dëm. Alkooli ka dëm. Në rreg. Mirë, nëse i thua atij, nëse i thua atij se nëse ti i von pas ko namaz, bëreçeti në mallin tanga me pas berëçet. Ato ta se marrësh me. Ku dallimi vëllazër? Se e para kapet me me mendje. Për shembull, Allahu xhelal por ta kuptu kët meselën. A ka na jetë në Kur'an ku Zoti Allahu xhelala mos e pini urinën? Çka? Pse pse nuk ka thënë kështu? Pse nuk ka thënë? Sepse kjo dihet me natyrë. Apo është e nerëritshme. Por atçka tabiati e një, Allahu xham nuk e nuk e pohon. E ata çka se njëv, Allahu xham i jap, i jap ronsi. Tani shumë gjëra vënë kur'an, kopën me men, kopën me men, ama qoftë gjëra nuk kopën me men. Çka kemi korrëj po çem tavafit. Shi jepon tavafit. O mare shot douche le dire. Vet dietar para neve kanë lexuar dhe kanë sfiduar. Hajde shpjegoj tavafit çu shi bie. Nuk shi ti ç'shpjegoj. Po se Allahu i ka dhënë si lut. Se përshemur logika dhe e pse jo kënera. Po jo le e kënera, po pse vetë, vetë pse musilve. Shka këto logik. Mirë po sa njërës, me përmendëm në legjiratën e tefsilit, sa bereqetje dhe sa mirësia është në qabën Allah të barë e kjo të të alë. Andaveze, prej asaj qëka është refuzur suneti për nga më beri sëllës e lem, qëka është, është kjasi, analogia. Në dhe, dhe në disa njerës që më dhotë, mate o vlo, mate njerë, musëmër Apo çum nje këtu, çfarë fuzojon çfarë dinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë, "Ma te Allah i ka dhënë fiqire, pse ti për këtë trumrin pse ma?" Apo vëzër kë or zonë rrezikshme. Nëse oj vërtetoni sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Logjiko. Kriosi, analogjia. Shi, politika nuk vlen karşı pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që sallahu e ka bëu obligim, shkoni mas u ti. Ti kimë morë lash mes anena o kon hak. Ti kimë morvaç nëse njeri u kur nuk e smur me studiu të tërën se ardish ka ka pjesët cila mungon wa thalith e treta ka disa njerës cilat i rezistojnë dhe vendosin konflikt mes fejës dhe shijës thot i përnë kajin me gjëzije thot hadhalil më të kebirin e mën harifin e minër mën të sivin thot minër mën të sivin e të të të sawufi vë zuhdi thot e treta për të të nëse kanë vendos konflikt mes Allahut shpallës dhe tyna cila është me ndjëmdhëtej të devijuar prej aty se atë përkatësohen në sufizëm dhe asketizëm. Kto me çka e rezistojnë sunetin? Thotë dushmeshiu valla. Do, seinët kanë shije thotë, ti se marr vesh këtë punë. Që unë dervişët kur veten, çka çka çka ti çka shihon kur silllesh? Rivato me vlanas ka thënë. Shka që janë, thot tisë se mërëvej, së të janë shije që ma nalë që të janë Dhe zërë këtë janë nuk pijume Të janë nuk pijume Mësë të impin njërëzë Feja jo në baze ka, nuk e ka shije Nisa njërës të tëtë, aja ke shiju ti Apo, nuk ka shumë vepra në në islam Të nuk mërë që që shpo do me shiju Për nga mbërë a le i sara dhe së jam thot uh, Tri gjera janë vre imanit Dhe kanë mbëllësi Halau, mb Më dashf dhe më urrej për Italloh Xhelalulahu, më kanë Allahu dhe pejgamberi sa më i dashur i tij se diçka tjetër dhe me më urrej më kthej në kufor pasi çogahi, në Islam sigurisht që urrej më hudh në xhat. Mirë, një ani më pas, për shembull këtë hadith, dhe thot pejgamberi sa më ka thonë, kush i ka shtotëria e shijon ëmbëlsinë i mole. O ai është doni komon ke torta ta mos ta spedi. Ja, kjo është një çështë tjetër. Apo tani vëzë, nën Islam nuk e mojnëna që ka shije. Po, jo shijet e njërzve e vendosin, qka ashtë sunet dhe qka ashtë e vërtejt. Pra, ty shija jote, ata rok, ata ledzona i aparatit shijes, nuk e vendosë sunetin për mësëm, në diskutim. Andaj neve nuk guzoj me shijet e tona. Por që imo, sa, sa prej gjera vë vezër, neve në doku në të gërdit shme. Apo? Neve në doku në të gërdit shme. Në në ditë për nga më beris e qëllën, Këkon me sahabe, khali dhe mi lu e dhiti E ka pru një gjales, një kafës e që da bubë U është një gjales e qëla ingjason uh, një loj e ka stilin Sigur e gërsi, mund të tash, shikoni atje në, në internet Dhe e ka në pru para për nga mbejtë së në silë Dhe për në sëram, nuk e ka hongër Edhe këtë loj të da bubët Gjet llojtë crieces, djallëzes, e cila ka një lloj strukture sikur egërsi, po ajo është hallall. Po jamë të më ka çu durr, po sahabët, shikoj. Je sti në lezoim pingomëson. Minja, rësoha haram është. U krimobejtë do e kuptojmë se çka tha? Jo. So është haram. Faq po mus ma ka çefi. Para mëno, pengojmë shi në vet nuk e gaboshë po reja. Shiën e vet. Nuk e ka po shëria Ka thonë një hadhal Ka thonë po në nuk e du se Familiar të mi veni veni, veni jemë se ka hangur Johane Khali në veliti është rritë me qësi gjëra Andaj dhe zë Prej gjërave të sate kanë kundështu njërzit Dhe kanë sfidu e Ejmë në lotë elmu të kebir është me, me e vendos konflikt Shëriatin me shijën tane mu, Unë e gërdit na Aki në po të njërës dhe Pastroju avdha Ruju mirë Dhe se du të mu ka një pashë Shia jote nuk më atë fejë Për nga si mbesëm këtën shloni mjekrat Shkurtoni mustasit Apo, janë i thot A më këshire duk më konë temiz Apo, kjo shia jote Kë nuk o fejë Allah u gjelluar E kështu mëral krasoni gjërat Se së farflasin E kadrët adhe me këta porfondone Këtën lillmu të kebirine El munharifine min el ulati El umarai el gja irine I dhe te aradat Inde humu shëri atu e sijasetu që ndërmo siasete dhe nuk jilftet ila hukmi e sharia e katerta ka them njerëz te cilat merren me udhësi dhe i kan dorë pushtetin thotë ban qaimë juzia te sa te han zhullum çar kur te vjenen ndesh sheria ti ja allah me politika te tyre të i japin per parsi politikave te të tyre të kjo ka ndo qit si ka pas khilafat qe nuk oshet bortash Qysh si ka pas khila fedhez Nëse njerëzit normal Munges një uris historis Mendojit se bërshemull në kohët jë, sikur, në, sikur në vitin 200, 300, 400, 500 Muslimatën vësikur në kohën e bubekër Nuk është ashtër E bubekër e okan idallu më mërkattabi othmani Pis e kanis për i te muaujën atan Nuk është ajo suret se neve e, e kriojna për muslimatë gjithmon Ka pas zullu me haqjaji Okan ushtari abdur melik I në mërvanit Që ka baki? Po? Vë Këç çka i ka domë për vësni, ka domë për vësni politikës vet para sheriat. Thodi me një qaimë zezie, për njerëzve të cët nuk i kanë ushtruar Allahu çish duhet. Cila është? Ështa ata se kanë pushtet. Ata rëvëz kur të vjenë diçka që shkon për shtati, më i thonë ka thanë Allahu pejgamberi, ajo është gjëja më e vërtetë që ekziston tatë. Po donë një çji vetë politikën e tyre, vetë interesin e tyre. Andaj ka në njësa transmitimin nga Aliju radiallahu anë Kuri kanë folë Edhe përmenu hadinë se ka transmitu imam Ahmedi Pe i kanë verë i së jam i ardhë një gruja dhe Kure pa pe i nësëm u tut Edhe ju dridhën faqët Qka i ta për nësëm hau i një Re, re, ratë mësë u tut Se unë nuk jam bret Nuk jam mu të kebë Nuk jam me një ma Dhe unë jam një, një njëri cili nana e vetë ka hangër Ha, buk me mujt nëjte Andaj ka në njësa transmitimin nga Aliju Mosun folni, si mund qonë në mbrat. Ka thanur në emri i Allahut e xhel xelalu. Unë jam në rob e Allahut te bareke u taala. Andaj këta njerëz vetë i japin para si, kjo nëse do të dikush, mirë, kjo po vlen ka para të mëdha, apo, jo vetë kjo, kjo vlen çdo kush i cili ka pushtet mbi në dikan. Nëse ti dhe ki, e vlat ki. në për shembull eki, ije evlatki, kim ka pushtet mbi ta? Në guxon timi dhom për para si te kavet tua, vetë se ki pushtet. Po çka ka thot Allahu xhelalu ala? Çka ka thot pejgamberi s.a.l.? Nëse e di se Allah u ka gjiku favor të vladit, du shme thonë, mire paske. Me që shme thonë be këti, ato që nërë, carro këtë mi thonë, carro këtë ki mi thonë. Sepse ka gjiku me së juvediva i cili është ma i madhë, se krejtë, elë mu të ketë birë. Adonë, musë jepë politikave tua për bërësi, e asë administratave tua, por jepë i për bërësi, që ka thënë Allahu të bare kjo vëtarë, nga se do të vizhë ndesh me atës shka Allahu Vetën e ti el mu te kebir Këtu veze kam përmenjë djetarët dhe shumë prej Prej gjerëve të ndryshme të sërat I kam përmenjë djetarët në emën Allahu te bare kjo e tala El mu te kebir Ndërsa prej gjurën mëtë mojat më më Së ne kam përmenjë djetarët Oshtë njëri ju me nejtë modest Dhe me nejtë i thjesht Për para Allahu te bare kjo e tala Dhe për para ropëve të ti Në elus me Allahu në gjellë gjellë Që zotë ju në te bare kjo e tala N Basta e në shpirtërat tonë, basta e në gjimtërët e tonë, e lusë me Allahun të barëk e wa ta'la që Allahu jellë jellë luhu, në mundësërme për jetuë, zë e mërë të Allahun të barëk e wa ta'la, me jetuë në në hiyë në tërë, e lusë me Allahun të barëk e wa ta'la, që Allahu jellë jellë jellë luhu, të në ilargonë këto belatë, së atikallë kapluë njërzimin, e lusë me Allahun të barëk e wa ta'la, që zërët ihojnë jellë j